Csodás dolog áldozatot hozni, de keserves áldozatnak lenni. Thomas Mann. 32. fejezet. Hat hónappal korábban. 1903. Kamerun. Najuma szorgalmasan jegyzetelt, hol a táblára, hol az előtte lévő füzetre szegezve a tekintetét.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 hogy őket is örökítse meg. Najuma nagyanyja ekkor már nagybeteg volt, ezért a fényképész egy üvegszárított skorpiófarok farokért cserébe, egy egész sorozatot csinált a szép arcú, csontsovány idős asszonyról. Egy kivételével mindet Armandnak adta. A nagy darab szélesvállú férfi arcán legördült egy köncsepp.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 Legalább emberéletet nem követeltek a lángok, a teremtő és az óvó szellemek egyaránt vigyáztak rájuk. Kavargott a gondolataiban a régi és az új hite. Nagy színű porcelánnal terített asztal fogadta a szalomban. Emilia Bachman épp egy tál apró süteményt szervírozott, egy alig 15 éves lány pedig erős zamatú kávét töltött a csészékbe. Tej, cukor?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 amiben kosztot, kvártét és busás fizetséget kínál. Akkora összegről beszélünk, herr Armand, melynek vétele után akár egy fél tucat kőházat is építethet magának. A visszatérése után már csak akkor kell dolgoznia, ha akar, kettelésből, dölt hátra összefont karral. Elhúzta a mézes madzagot. Még egy kis türelem és célba ér.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 és néhány művészeti tárgyat a családoknak, akik majd képviselni fogják a kultúrájukat az európaiak előtt. Egy nagy ládába gyűjtötték a tárgyakat, egy kisebbbe pedig Armand Mokohen patikája került, aki az indulás előtti délután még magához vett egy tört, és útnak erett a vadon felé, hogy megpróbálja pótolni a tűzben elégett füveket és rovarokat.